Особливо про тебе, цей мерзенний убивця, щоб висужитися, ладен на все, особливо на підлість. Поки на волі, ми повинні тікати. Тікати? Куди? Хоч світ за очі, аби не в лапи Домана, в степи, в ліси, там якось проживемо. Але ж в такому, такому стані, ну що? Дитина народиться не скоро. А Доман з'явиться в Хизар сьогодні або завтра, і хто знає, що тоді буде з нами». «Ні, нам треба негайно тікати. В цьому наш порятунок». «А одяг. Залишимо в Хизарі? Скоро ж наступлять холоди. А Мелана? А Айджу? Це ж дякуючи їм, ми на свободі. Що їм буде?» «Айджу нічого не буде. А з Мелани що візьмуть? Вона жінка. Та й Аджу її захистить. Не сумнівайся, я все обдумав. Порятунок для нас один тече. І якщо ми не зробимо цього сьогодні... Завтра може бути пізно. Граз люби, роби, як знаєш, погодилася Янка. Попростували манівцями, бо не хотіли зустрічатися із припізнілими подорожніми спочатку на північ, де на безмісячному небі, опустивши вниз зламаного дишля, котився великий віз, а десь у півночі повернули на захід, до Ітелю. Ніч була по осінньому свіжа, прохолодна, але швидка хода зігрівала їх. І ще стало під ранок, коли випали холодні роси. Ноги по коліна змокріли, захололи, і йти стало важко. Янка зовсім пристала, почала мерзнути. «Ну, ще трохи, Люба, потримайся, скоро зійде сонце, і ми зігріємося, обсухнемо і спочинемо, бо вдень іти йти небезпечно». Зі сходом сонця степа жив, загоманів тисячами голосів. То степове птаство, що гуртувалося до перельоту в теплі краї, Гучним гелготом, криком та співом вітало прихід нового дня. О півдні, коли припекло сонце, вони зігрілися та обсохли, але почав дошкуляти голод довкола, і в зараз, і на озері, копочулося багато птаства після літа ситого, обважнілого, та як його спіймаєш голими руками і як за печеще звариш ні вогню, ні посуду. Так вони йшли три доби, удень спали. А вночі, прокладаючи шлях по зорях, поволі, бо зовсім знесиліли від голоду, просувалися на північний захід до воли, до чорного лісу, де Добриня сподівався знайти якийсь притулок і захисток. На третю ніч під ранок ледве дошкандибали до якогось великого озера і звернули до води. Янка ледве трималася на ногах. Добриня знайшов у кущах затишне місце, намастив із сухого очерету до комишу високе тепле ложе, сказав тихо, Ляжить починь, бо вечером знову у путь, а я піду нерозглядиний. Та, може, щось із їстівного знайду?» «Я буду обережний, не бійся, відпочивай». Він сам не знав, на що сподівався, але дивитися на янчені страждання, на муки голоду, що світився в її очах, більше не міг. Прихиливши кущі, Розглянувся довкола. Ніде нікого. Тоді вийшов на простір і, прилишив бур'ян, поплазував до недалекого приїрка, звідки відкривався широкий виднокруг. Висунув моховрах з бур'яну голову і завмер. Прямо на нього котився табун коней, на водопі зрозумів добриня, до озера. Він приліг і став чекати. Табун швидко наблизився і, оминувши пригірок, спустився прямо до води. Підсаркуватий пастух і його підпасич-підліток з'їхали вслід за табуном, на бережину напоїли коней, самі напилися, і відв'язали відсіділ шкіряні тробини. Наростелений климок виклов їхній міст, нехитрий пастуший сніданок, шмат засмаженої баранини, сухий ячний корж та брудюк з комисом. Добринівічу як засудомило під грудьми, йому не вперше володувати, і він знав, що найсильніше почуття голоду приходить на третій і четвертий день, згадав Янку, як вона там. Що робити? Напасти? Випросити? А може викрасти, коли пастухи задрімають? Та чи задрімають? А може гайнуть знову в степ? Думки плуталися в голові. Він весь напружився, як барс перед стрибком. Вічий і безвихід скаламотували його розум, але в останню мить стримав себе, поволі підвівся і повільно попростував до пастухів. Вони сиділи до нього спинами і не помічали його. Коли наблизився кроків на десять, під ногою хруснула гілка. Пастухи оглянулися і завмерли. Його вид, видно, налякав їх, бо підліток скрикнув по половецькому. «Бай-пай, кулі-баба, хто це? Який страшний чоловік!» Добріньом, ми зрозумів, що перед ним половці монгольські полоненники, конюхи, змушені випасати табуни якогось знатного найона чи царевича, і полегшено зітхнув. Половці не монголи, до того ж вони самі раби, з ними лише домовитися по-доброму. «Мир вам, не бійтеся мене, я вам нічого поганого не заподію», – сказав тихо. Оторопілий старий зрештою подав голос. «Ти хто, кипчак, що балакаєш по-нашому?» «Ні, я, орусуд, як і ви, полоненник монгальський. Я з товаришем заблудився в степу, вже четвертий день ми нічого не їли». Він склав на грудях руки, підійшов до них притул і вдихнув запах смаженого м'яса. «Ради Бога, дайте нам попоїсти, вмираємо з голоду». Старий заметушився, заохкав, Якши, як сідайте до нас, їж, скільки тобі хочеться. А де ж твій товариш? Хай іде, йому теж вистачить. Він тут. Я зараз покличу його, відповів Добриня і, приклавши долоні до рота, загукав Янко, Янко, йди на сюди. З кущів боязко визирнула Янка. Не бійся, йди, тут добрі люди. Янка відійшла, злегка вклонилася. Старий пильно поглянув її, змарніла обличчя, ковзнув поглядом по її постаті, і, показавши на місце поряд собою, несподівано сказав «Сталянка, Тум, їж тобі треба їсти, бо ти ж носиш під серцем сина чи дочку. Добриня був вражений проникливістю старого, але не сказав на це нічого, а зразу ж і собі сів до трапези.